Inderuar i ndëruar i gjëmat me javën që kalëj, ishin disa fjallë në prismën më të shkurë të thonën në lidhe me atë e që ne e mërtuam karjerizëm, i thamë pozit, i thamë post, i thamë famë, tu e ditë se post e edhe, edhe karjerizmi prej famës ka ndëllën, famë ashtë nishka qëtër, po ti të cëllën du shtu i nëse nuk përdo rëzmirë, kejt në ta jenë atë rasë. dhe i fjallëve që ishën të gatuar a dhe të sonu nga javën që ka lënë në lidhe me atë që ne e mërtu umë karjerizëm edhe definicionet ratë asaj smundje shpjertërore që pinë gjaku në njëriut e pastaj a i i cili asht me këtë smuje virale a i mundet me në gjitë këtë smuje qëtëri përshka këse ashtë smuje në gjitëse se për ata folët ashtë smuje në gjitëse përshka këse mundet me, me kalu të qëtëri mundet me kalu për shembol për i babës të djali, edhe mundet me kalu për i ati që janë pozit të ajë që i pritë të atë pozit me kap, ashtu që i derë mas dere, pragë mas pragi, zire mas zire, pozit mas pozit, dhe mundet me usmu shumë njerëzit me kec muen e të cilin njebi në atasht duke së pjegu. Të ndëruar dhe matë, Allah unë gjellë në gjelalu e lunë simë që ishte finimin e këtë derësi pa pranimin e namazit gjumasë. Allahu në në gjelalu e lusin na për më në borë ka bolë që dhe levizje edhe me shenunën e registrin e punve që na e krim vetëm ne më në ati. Qish në fillim edhe në mbarim, dhe tjesim pra në asaj se levizjet matim të ato në të ato matë mdoja janë vetëm për Allahu dhe, dhe për asë kanë qeterë. Prej definicioneve që spjegu një avën e kaluar në lidhe me karierizmin ishte elementet dhikë kyqe në vitë të të rrimë kjo botë ishte pasuria, edhe kush ishqetra, ishte pasuria, edhe ishte pozitë. Në lidhe me këta në samë, ata që kanë karierizm përblejshin dhishka, ata që kanë pasu një përndërtejshin dhishka, Ato që i kanë spasunit e ndërtojshin këtë bot, kurse ato që i kanë karierizm për i blejshin që ka në blejshin. Ato për i blejshin zemrat e njerëzme. E pas ta i njerëzit në përmet blerjen zemrat dhe ative, për i rëgnejshin. Në përmet ku i paralizojshin ata kejtë të janë të janë të skallume, në përmet disendeve. Në përmet votimeve dhe prendimeve. Kështu tamë javën që Kur vjen ato, ta i kalloj. Kur vjenë vakti votave në gjallën I ka ngu vot a qelin, a qelin sa shmeransi. Ato nuk rin 21 dit si pulla mbi ven. Ato nuk rin, ato rin rafsh 4 vjet, pa di av. 4 vjet pa di av i ven, vete në rin biton me qel. Kur vin dhjav, qelin, të vin votrë o të di av qelin, zojt e ative. Për njëherë, zojt e karërisa dhe dalin së kak, me mlehë njerëz edhe me bovota, edhe me dhëran prentime, sa shpafojnë ato, Nëse bëna unë pra, nëse jumë badhimuë, do të lullzëm kjo dhe tham javën e kalume, po për e përstritim me ditë ku jemi në ata, shpër e më thonën dhe fjallë. Thënë ata ka me lullzëm, edhe ti sam janë njësme pa me lullë, me ljëherë. Pe i këtu i derin kuma novë anë e monë autostrade e shakti. Ti eshë, sajtë se ka gajlë, atisive në marë, rajtë sotë. Një, për këto di veç ka t'jem unë e finë për shemë serin duja nësë tramvajnë në përkatunë e dhe t'abij edhe janë njësi mi pa pragat kamionat t'ush pas praga t'ush pas shina nëndër edhe që pas t'aj tim lavin tërë ja shanë në spaku ja shanë ja, shan, ja shpith ja ra ja jëzë ja nërës jëzë del me ta pëse kje dhe t'u t'i sa i zëmi adhon votën ati ja ra një t'ani t'i t'a ka ble zemrën me ljullet t me shkinat e tramvajt e ato stradat të si nëzmaron mas koke në ndër edhe ato si sheth në korti se ajë si ka apsit ajë nuk i ka apsit o borin e vetë me mush me zalë ajë bajtën e ka në dorë të rinë qafë ati e ta maron tramvajt në përkaton këtu që ka bojnë të njëzë të njërës kështu nuk lullëzojnë gjo, po blejnë zemrat e njërës e dhe i bëjnë, i shëndrejnë edhe i venë në shërdimin e vedvetës. Pra kjo, dheri këtu, është e ja dhe s'kallume. Ta të sëtë, për shparë arsije, njërësit e dojnë ma shumë postën edhe pozitën edhe karierizmin së pasuritë. Kja sëtë, të të spikët dhe fillojnë sëtë. Për shfararësie, njërëzit ja lakmojnë karjerizmit edhe posi që arriet në përmet ati ma shumë se pasuriet. Pse do kanë qef me qenë pozit ma shumë se sa kanë qef me qenë pasalik? Për, shfar, për shfararësie. Me pozit, arriet pasuria, kurse me pasuri pozita rrau e asë një harë hëmen. Pra ato janë të dhadishëm, se nëse unë bohëm ministrë, nëse unë bëjnë deputët nëse unë bëjnë një kredetar nëse unë bëjnë një blifti nëse unë bëjnë një kredetar i bashkës islame nëse unë bëjnë një mret eventualisht unë e di se ajo ka rik e sigur të ashtë që dhe të më pasunet se ashtë regulli i vum ashtu edhe mos me ke shfridzua ta pra pa jëtë bëjnë pasanik se ajo ka rik, ka orfun i ka pare ka, ka pasunin nërta kërse, aji që ka dimi të për qëfar pozita i më rinë me ta? Ati i shkonimri të nga si kjetë vëdallë me i qukinë gjatë ati në karikë që e ka dhimi markë mujë. Me pasur një, nuk a rritë të pozita, po prej i pozitës a rritë të pasuria. Pra karjeristat këta e andrej, kër flenë këtë e shofin nëndër, e duhet me do argat të fuqishëm të zëllëshëm që i nga finë për realizimu e kësaj të me arë tërë të vendi, e ato kërë të vinë të vendi të remat, harrojnë ato a qeli puna, zërja nuk qeli. Ative mos qohin uve, se a kepa ati lullet që ka erë në ta mësijas, kepa, harrojnë ato. Kjo qka është në pëfes në gëmë këtë dërës në gjami, kjo është pjesë e pandashme, e spjegimeve islamike në kërësit e gjamiave, dhe në mëmberët e saj, dhe në shkollat islame për nësë me usmu njërzit, për shkak se kjo në islam e ka em një smundje, për mos me një smundje njërzit, kjo në islam e ka em një smundje. Ta shti kër jemi këtu dalimin mes kësaj rase, mes kësaj kategorie edhe njërznet që ka jetu Muhammed Mustafa e qëllë Allah a.s.m. me to, ato që je ka nem një sahabe, ndihëm mësat më të më të mëaj të islamit, ato që islamin e prunë këtu, generata e artë, Ata që i për tërësam, Rasulullah i fa, Rahimallahul Ansar, mdëgjoni ju gjemë të rritë të cilët, hënez e kemi jetën për para. Mdëgjoni shfare duhet të jemi, nëse s'jeni kësi, s'ka hajrë pijuve, nuk ka hajrë pijuve pi drejtë konkret, duhet t'jemi praktikë. Ska mundësi me limu një një qetërin, se koha e limimit kokës një një qetërit ka përëndu. Kërë më thajti asë në ketë gjami, asë në gjami, në qëtërë më shkoni kur, heç asë njare, me pritë hoxat ju sdoje, qoni ju të para, se mirini. Më shkoni në gjami heç, në gjami shkoni me ju të regu, hoxat ju, juve, ku e keni gabim, qitë dilni edhe ku dhut me shku, qitë shkoni, për këta shkoni në gjami. Pra nëses jeni kësi si këta qi do t'i spjegoim, më shkoni në gjami heç, më shkoni se... Koha alinimit kokës me akon ka galu Fa Rasullullahi për shokë që e ndihmuën ata Që e qitën në bregdet Qajtë fa Rahim Allahul Ansar Fa Allahul Medinasit i Mashiroft Njerës të Medinas Kemi sonë për këta Pa kërë përshkojnë luft Pëmqojnë gjem Aqë sa hon së po kam shpatam ju lor Aqë gjem pëmqojnë sa që unë së më kam atë shpa të mujëdhon ative. Kërë povinë prej luftë e gjemë të nëfarve dhe të muha gjerve, e povinë nga një nëtë, povinë pasuni prej luftë, unë po njësi me avda pasunien, së po kam ku i mjavononë, sa ato përrinë shpisë, povinë për me morë. Nëse arrini ju e gjemë të rritë këta me në nënvizumir, edhe me ba pjesë të juaj, pjesë të jetës juaj, me, me, me nëngjirës me këta, jo, me nëngjirës vëshin me këta, me nëngjirës zemrën me këta, jemi ju ato që me dëmërtejt kemi të drejta me ju thonë hasni të para, se mirë jemi. Se përndrishe, nëse vazhdojnë, nëse vazhdojnë me kursin e të kaluar është tonë të zemës, nëse vazhdojnë me kursin e të kaluar është tonë, Ne prit para derës së pozitaxhive kur po la i japim një çështë pozitës. Do të vazhdojmë të prit para derës me të njerëzve kur po luajnë ato me një top apo me një pjesë të rishkatet. Ne se vazdojmë të prit me para derës të njerëzve me të filozofojnë ato. Nëse pajtohesh me rendin ton do të japmi filan vendin e punës. Unë për të shpjegoj Se në këtë rastë, nëse dhjenë ti në këtë nivel, edhe në advent pune punësoshtë, je ma i dokti njeri që ka pa të oka. Po përse jam i dokti në atë rastë? Se ke arru me pytë që atë njeri koë more të advent pune që përma jetë muë. Ke arru me pytë. Në person për e personave që përnojnë në ravat e muslimanove, në razë e bashkësit tonë të, të shajt, se bashkësit e islamet ashe shajt, ati nuk ashe loj, nuk, bashkësit e islamet nuk ashe loj, aja është organizata me shajt që përqe pësedojnë muslimanët. Njërën e i tha një personit hodzëraj, thë hinë në këtë zirët e tona, e zgeve njërën në të nën të adush qëtë shënësat, këtë nuk ashe në të adhi, kjo është fjalë edhe fjalit të personit që Tha mene dhe hinë punor drejt trejnë e më jështë mëngjes, ama plëtsonaj një kusht. Tha e cëllin kusht të plëtsoj, tha përselë më la Jakopin e Slupçalit, shka po banë kejtë. Falemendarit. Falemendarit shumë, kjo apun e mirë, më në përselë shka po bojmë. Sa i të merët ashtë kënjërës, kënjëri sa i smutë ashtë kënjëri në kokë, sa i smuta ki në shpirë, sa i smuta është ki në anën pësi qike. Ajunë me, me zë para mikrofonit, edhe me zë para televizorit, edhe me zë para dhlibrave, edhe para gjemotit, dhe atë pësëm qëka jam të do, a i do e dhudanë së qëko përcële qëka jam të do. Ajunë pësë lasë para një mjetë ashtë që njërëve gjithdo ditë, ashtë i kërëm, një dhizë gjamiës për thamë qka, qka duhet me thëmë, e nëzë marrë me më për cilë. Pa të që që mundësh marrë me më për cilë muë? Hajde, ku me më për cilë? Si nësë jemë të volë në gjamië, jemë të punu në arë. Ti si nësë jeshtë ati gjijë marrë me punuat, e zve, se në vendë me më për cilë. Sa, sa të mërë i zië, sa të punë e zezë, sa të më një, rapa me të nj E kemi lajmëruç çishmotin asa, na jemi jashtë asaj, jemi jashtë asaj, është turp. Molla kuptimë u mor në politikë, është turp. Pse është turp? Është turp se politika ka parlament, politika ka nice zë deputet, në çetrin parlament ka 150 deputet, çetri parlamenti ka 300 deputet, atje ku ka politikë. Atje ku njerëzit votojnë rrok, atje ku njerëzit votojnë për ta, atje ku njerëzit bajnë për gjejtësit e asaj Londrës kurse në gjami në shpjegon me të në thajan edhe u kri në shpjegon me të anën islamike edhe, ati në arë filimi ati në shpjelimi edhe ati në arë fund pra në smire me nga adik me nga përtil me nga mirë dhe në gjami unë dalimam të i falësh masë që së falëme unë e dusht me përtil edhe mu falë të be mirë shumë për që e ra dhe shkatlonësh dhe shkatlonësh pra në seti edhe këtu e nga atëve traqë që një njëri të punësën ti e me një vend jeti i hombun jeti i hombun duesh pra të punësh edhe të angazhosh që të avërte të i zmatën se jeti me arë me pësante shpia edhe të ajo koeficienti jokë mendor edhe pregabitja ajo të shkënësore profesionale nëse ajo nuk punësën të adisën e kërë fundos të adisën e kërë humbë se kja harru në ju thonë ative, ku e murët këtë venë punë ju. Ato venë të punës jua, a baballë, e këtë ki kini edhe i danja, ato venë të punës jua, i keni bache, e lehet rasadit i keni a, ja. ti këta këm e melës pak, e ti prej kësa i këm e dalë këtë të radhat, a kështu i keni punë të jua. Do me thonë, këtë dujo, a ju e melë në shparë, do rasadit i keni qefë me melëa. E nëmë dëgjoni pra, na nuk jemi na mirë mi vët edhe bim vët edhe rite mi vët edhe ujite mi vët edhe pjek mi vët edhe vjel mi vët vdes mi vët edhe nxal mi vët ne kështu e kemi a ka ma qarë se kjo po mësme konë në marat shka bani ju mësme konë në mësme konë në ju jeton ju kreçni kështu pra mësme konë në ju jetonit lirë Këto të ndohë mësme konë na? Mësme konë na ju në knaqli. Mësme konë na ju jetoni ma Allah në gjëllë në gjelaluhu, heç pa ja u përzi të e latas kush. Ndotot se na te ja u përzi më të e latas. Në të janë të rëzim të elët, nëse kene arrit me ditë kusheminat, harë është bën mirë shumë, nëse s'kene arrit me dalu kusheminat, atë harë prapë dhuni me zgat orën e mësimit, me lip orë plëtsusët mësimit, nëse s'kene arrit me ditë kusheminat, me tërkurër plëtsusët. Inderuar i zëmot, Islam dëmë than imunitet, Islam dëmë than të lëbjetosh me kam të tua, Islam dëmë than Fëytoj në hijen e duarve tua. Islami do të thonë mos të kurrfalash kur kuj. Islami thjana do të thonë mos kurrfalje. Ifa Rasullullah i një grupus njerëz me njënin nga ato transmetoi ifa Harona ibn sa. Ata nuk kanë kurrfalësat e Ammar al-Asatu sallallahu alaihi wasallam i fjalë shtatë kanë. Të pastë jo çop po ju kanë vësh këlafa. Po thonë rrova shtatë vjet kanë atë se është transmetimin e fjalëve të Ammari shumë precis. Aja të ndëgjojmë shke i ka thonë, pra nejë se a 7-8 sa shmerën si. Sa nësa Rasullallah e së të selam, o ju, jo, a ma jitë një besën, i thanë atoj, ja, o Rasullallah, të prema ta kemi dhonë besën za një herë, sa ta, ta kemi dhonë besën një herë dhe të gurnë kërë atëshejta një manë, sa edhe ati një herë jemi të aku me të adhonë besën. Sa jo, atë besë ta se kam për qëlem, sa jo është edhe sënë valide. Ajo besë edhe sënë fa ur në para ja Rasullë Allah, tha, ur në, fa ma ip një besën, se do nuk do t'i njëf njëf një di zotë në asë një herë, fa në poja Rasullë Allah, fa dhe ketë se kam për qëllim, se se e di se kësisoj i jeni, fa shka ke për qëllim pra, fa ma ip një besën, se kur ku i tëri dis në si kur falë, kështu ju fa, a i ndërtoj gjerë ata, a i ndërtoj kësh pjërta të njerëzve, A i nuk eshte e ki selamin si, e ki selamin darë, se të kam shocë, e zban pa të verë, si mështë të mështërë, shkujtë o mirë. Nuk ka qenë kështun kohën e për në mëmerit, pa i ndërton të njerëz. Ta me ma dhonë, besën, se nuk ju kur falni, kur kuj. Fa Rasullullahi, resatu selam, e të në të më falni, e transmetoj njeni nga këto të të dhe që ishin a fi, fa për qëto të të dhe që ju s'kjevoj, Deri ka vdek i fundit për i këtive të të të dhe Nuk ka ndorë dhe një harë që i ka ra kam gjia prej kalit Edhe i ka thonë shë qitë vetë apo më ngatë Vecë dripke e ngatë ke Se i ka më thonë për në meri zdubë ju kur falë kur kuj ma Deri vdikëm sa na Qitë të të të Nuk jasë gatëm za dorën kur kuj Fa i vdike shë qitë tem kam gjia prej kalit Unë të kam të kalit isha Se më thëj ke ngatë ma Se u tëtë këse për e prish dhe e së da gjehë Zdripke dhe atë e mirë ke kam gjikën O zhlazërë <tër> Beshtë <tër> tëmë zbeshtëm Unë do të athëm këta këtu në gjami Edhe do të athëm të gjami e modhe në Prishtin Do të athëm të gjami e adhendod në Tiron Edhe do të athëm të sultan amet e Istanbul këta Edhe do të athëm të gjami e për nga merit më me këm e më dhine më më dhërrati Do të athëm edhe në gjami e në haremit m unë do të thëmë para televizorit matëma ndodë në mundë alati në shqiptarët komplet ju kajt njërën apo s'ju kajt në harumë Allahun edhe rrugën e ti edhe harumë sistemi në veprimit si pas ati e ta shti kur të bëjnë shketa mo së bëjnë që të rësen nuk ndohë që të rësen prit në përdir kjo ndohë prit në përdir ja prit të dera kampit Ja prit te dera shoqatas, ja prit te dera vllaj, ja prit te dera ariflanit, ja prit te dera kriçit kuç. Ço vazdon për ti e do vazdon për mua njëjt sa për ti, sa për mua të pandall pasie dallimi kush, kush, kush e harron rrugën e Allahut, kush e lën, kush e zaventson sistemin e Allahut, sistemin e krijuarit me çetër. A ma kanë punu njërzit e la kanë bo këtë dinë bajat? A ma kanë punu njërzit e kanë dërtu prej njërzve, prej neve njërz, ato me i kësit më besë se prej gjartëvit, prej të mirës, prej thasë Allah u Gjellë Gjellë Nuhu? Unë po të dalë, e ta kapi një intelektual shqiptar, për dore, edhe ti banja një 150 metre me ta një ustimë, për një parkja apo për një tretuari edhe tapisa ta me më thonë shkake në zemë a thonë që po të thamrejnë a shkake në zemër shkake a kurani kerimin e donë ma shumë për sistem e pranën ata e pranën librin e Nikola Machiavellit italianit të Florensës i cili libere ka imë në li, princi a ketë libere donë ma shumë a kurani kerimin në zemër shkake me më kazu jonë politikë Se na duke i bo politik do qerve Harum se nan me zlatin njani qetrit zut me i bo politik Shtje edhe nan me zlatin njani qetrit Shqiptar atë korsi kanë bo njani qetrit politik Ato jopse se kanë kan ndëru njani qetrit Pa ato janë, ka qenë ndari njani qetrit shumë maj malë se politik njani qetrit Ta shtju e helmun na politik me do të kujtu se edhe me qerë Shtje edhe me zlatin ja kemi hi Na, na zban me i bo njani qetrit politik Na njani qetrit dut me i sanë këtu e kega bimë Kjo është e jo nga kjerët helbi jetës të stonë Unë më ndojë se nëse ma thota i qka ka në zemër Kishë me më thonë Këto kishë me thonë kjo, A me gjithë menë e kese Unë do të akrasoj Librinë e kurani kerimit Paranimje 500 vedve Me librën prinsit makjavillita A ki me gjithë menë që i pëmpyt këta E unë do të i thomë ati shi që E kam me gjithë menë Edhe me gjithë menë edhe me gjithë kohale dhe dhe, me kejtë e kam, me kejtë uh, uh, uh, e kam, po ku, qëto të fjallë përgjit? E përjapa, qëto të dhe? E qish me hez pra të para, që kjo është ajo fjalla, që shqiptarat musliman i qiti prej binarit, këtë fjallë o ju të ri, mirë në më një are, ku ta ndëgjoni mirë me edhe mine me benzin nëse e pili dohonin, mëja fitilin e qivarës. Dhegme këta, se kjo fjallë shqiptarët i që i qiti prej trenit, kjo i qiti prej vagonit shqiptarët. Fjalla e që shkojmë na te para pra, me kurame me fe, që shthesim, na që shthim në Evropë me fe, Evropa s'përbon me fe, povre interesant, që interesant shka ndodhi, e lanë sa nga deshte, Evropa ka dimin dite për në mërë, për në mërë, pa ajo së për në mërë oj dashur, ajo për në hanë, ajo së të në kishmarë, në së kam pas gojen me qelë, pa ajo për në hanë, për në hanë, nëse mundesh in shallah, e t'i apë allahu aftësit me mëndore, e me më mëndesu muet se kja është nërtej, se ajo së për në mërë, dhe me ditë se sajgijan të nabot kanë tasë me të abon një pitjët për zdref pas dhe dhe që kemë e nësë kemë e ditë mu përgjish a pitja e ma shumë e tjeshtë e kushë më keve bre ti me të bajt maro plan gjithë ditë në gjithë notër a kibre një përgjigje bimë se që marahaton më rëndësin e më përgjigje është për i zatë zotit e kushë më keve që parë faktori një jeti që ka jetë që ka jetë A, a tholëmi? Nëse e morim në komptarisht në gjerjen që ti për këtë qenë këtë që ti ka dhe të roplonën në dite a që me pësh për i zatë zotit që këtë i kontribu botës pra? Rojdullit të kësor shka kravdi shka të madhe që e ka e një madhej në Shqiptat botës këtë botës rojdullit të kësor që a që në kës që këtë afru? përgjidja është zero që këtë afru? Atë vetë një shka që përsen. Shka i ke apru vetë vetës? Për tje, shka ke do për tje? Unë dhe di shka ke bo për tje. Si t'kishe përnur jashtë një shpi me shtar Roma. Këtë e ke apru. Pa shtar Roma janë dhënjoha. Po t'kës halëa. Shka në stareshtë? Shka ke do? Politikishtë? Shka ke do? Shka ke do? I pari jo, shka kapru, kaf, i pari jo, shka kapri, shka kapru. Ja, për shembol, njënit kapri dhe dvjet. Tre elemente janë njërëzit e menëshur i folin. Ato shkazdin, ato shkazdin folin që të rstanë. Se a i shkazdin, a i ka let, a i shkazdin, a i fol, shkatim të eket. A i shkazdin realitet, a i nuk fol, ku po a e fol një ati e ka emnin me blujit. Kështu e ka se mulini blum pa i se din shka ashtë të blujt e din mulin gjia shka ashtë të blujt ajo din mosel mahele dhe ma trash ma e dre ma bot ama me vet gurin shka ka nuk dimetlon ke ke kalamoc ke ke grun buri mulini sidik të pun të puni din mulin gjia o i dashur po të pës i pare jot qit ka ove zëtë vet të menqërit ata qit dini i bojnë të pytje Jo, ato që dit Tre elemente janë duhet me të jafrua i ti Për bërgje ka Obligime ka Se në ato tre elemente tim Në varës për ative A i njeni ashtë këto Ekonomikisht ka të kaafru Ekonomikisht ka të kaafru A ke përgjidje E ti që ke për njëmjës folë Se me folë të i më nërthu Dërë Ekonomikisht Politikisht ka të kaafru politikisht Dërë E ushtara kisht Dërë Ordo pra, ordo ashtë këtë bërë të shpija, shqipë angrën e madrekës, për madrekës e ubitisë, shqipën janë bërë të e, se me dhe të vekrat më rejë, të janë tërë punë. Pyta a fatë, që pasër dhe dhe dhe dhe në palestinë, shka ka afru ekonomikisht, zerë, shka ka afru politikisht, zerë, është të rakisht, zerë, të mamë, ukej. Aja njoftë është t'i kusha. Apo dhe o këtë i e si plestetone kanadetë, Plestetuar, kur ta shofin televizor me shamir, a, bre që kje për, u mitë, bre që kje për, bre. Ö, bre që gjashët, vetë, bre, u mitë, kje për, e, këto plestetuar janë politikanë të mëjto. Këtë janë shumë politikanë. Edhe me bëmë po, e a përndhitha, po kërë dibe ti be gjek i lebe unët, kur ki le ti jam konë sa ti plak dhe mara. Eh, na e mbëllëm, dritarja jo në mbëllë, na këtu ishme e mperë dhe dna. Is nuk gjë më e mirë se na falë sipër. Jo, kalzom. Te foros bërë, pra. ha, kalzom kushajin Dragon dhe kalzom so hartë kushajin. Këç mëre. Ço te foros nuk i kam mbyllt perdhet, më u shkarkam me fult. Këtra elemente më së harakrasi dushmë ditë. Çka ka afër ekonomikisht? Çka ka afër politikisht të luftar akë? Këtra elemente më së haraksonë kanë një moh punti. As fargjësi a zero a unioni të më mund kush jam bro. Çka jam unë? Mi mos ka më shoj. Rej ka vinë këto smundje këto Ka e ka në shalë këto Ka e ka në tajë këto Këto e ka në shalë latë smundjen Për të cilën jemi në në ta Si e ka emë në karierizëm Në tje mune, pa të në shtapdoj e dalë Qëna prak jo? Tje mune, të në shtapdoj e dalë të njëna Njerëzit e dojnë postin ma shumë se pasunien Se pasunia ka i lete, i dashur Ajo mund dhët me qenë gjepin tanë Aqëta mund dhët me qenë edhe i velun Aja pasunia mundët me qenë në arkën tonë e mshel me mshel, po po me qenë 400 kile kasa Po e gjënë në palonk Mundët me qenë shumeron Po mundët me gjënë në palonk me njës Mundët me gjënë në arat e kratomës Pra ajo pasunia sa është të garantume Mërëve është të sa garantume Ti thë u, e po përse a i shka i ka shku kafa në palonk Se se ka qëfra në Geneva gjë me rujtë të banca Po alë kod ju, në kabbal një iblis a gjë Po i thuj një iblis i interneti t iblis internetit e themin edhe atje me ato ushtet aty numra u fillojnë diçka numra e parave aty ve shikohet në llogjo edhe aty ve fillojnë diçka po thojë ato kur do të veti dini do të kemi shumë probleme me këmbresh para të zënini dionit do të shkojnë vetë ai numri 4 të, të djetë kë ndonë dhërtasun zot por para pasunia po mua ka me çen edhe po mua ka me u vjerr po mua ka me u dijek po mua ka me morui po mua ka me mazjari edhe për muj ka me mor njeri ti kështam sot diod ti ke fitur përve dhe vet a i njoni vër një i blis a i vjen shejtoni njeri ka thonë Allah unë kurani kërin shejtoni a di pjesin dom min el gjin neti u nës ka thonë shea atinu l'inzi u el gjin shejtoni a di pjes shejtoni njeri edhe shejtoni e gjinë vën shejtoni e gjinët ban vëzvese të fota i tije kështë të shpija, jate dera të te, nësër në esër me zezë a përndohë edhe qërët gruja jo të i marë qëntas për mos më ndohë me zezë a del pishpije, gruja jeme a e gruja dullë, mara njere a e dullë qënta të i kishmore dhe kjo qënta e jo tja ati dalin kodër kur dalin kodër, vëna i shejtonin njeri ati o të ka një shimë mark si të dush me të qitë ma pon pas shimë vetë të asot një mark që e vëzhru me ka thonë Allahun njënë a pjesë, njënë pies, a pjesë a njeri njënë a pjesë a njeri a i qëtëri shëjtan hodja i shëjtonit a i qëtëri shëjtoni ka hodja lartë e vetë ven a i shëjtoni a i hodja a i ven qëtër gu a i sëfajnë duone këti që i dhërë kanë që i nëmarë fëkrije a dhërë petë minuta 8 minuta i kiteri të dilësh që ka këtë vetu një shëndet me gjillë baba në plak i setërën të në gjonë dush me dalë setërën të në gjonë jo qënë tënë kër dillë shkodër e lajësot dhe që në markë për me dalë si të dushë e pra. ke po ku jetu jetu e ke po ku jetu jetu e ke po ku jetën ti këtu pra kemi thonë na setarisht kemi thonë para disa viteve në ketë kursi setarisht kemi thonë këtu flin shumë erna kush ka qenë një amie ma men këtu në ketë vend ti ku jetën flin shumë erna Ajo qifrin për i lindjes ka që të remën Ajo qifrin për i të rëndinit ka që të remën Ajo qifrin për i jugit ka këtu që të remën Ajo qifrin për i zveriut e ka emnin veti Po ti e kejt të të katra të zbojnë dam ti e E qka dush me paspro? Dush me qenë mirë ti i vishut Mëse harro kosmodiskit Mëse harro Ti këthajnë parat si më zboj e hajrë Mështri jave me a i bete ma si apmi më parat Mështë harro me ma sa ta Më shëtë fatë. Më shëtë fatë. Në no, e kosmë diskin, si më zbojë e ti këtajnë parën, si më zbojë e hajë. O i dashër, o vladhë jenë, haqë i vreshëm këtu, se këtu kalën vetëm në këtë rastë mirë, si të haqës i vreshëm. Këtu në këtë venë, i vdeshën se dëmë. Këtu në këtë venë, i vdeshën marën ti marënë. Këtu në këtë venë, në thëmë frima nuk nërë me të shumë pë i të beshën si të ishe toka që ti të poshtë. Pëse frima nuk merë, nënë, toka, në këtë rast neve, të dhijat në kanë kapë, e lamë rrugën a laud, në pjesë tonën, toka hëngër, pjesën pies, që qëtër ajri për e banë, pjesën qëtër havaja, ajri për e banë. Dëmë thonë, aqë pa rrugën a laud jemi botë lepë, frima, letër bureki jemi botë, që e kanë lonë atë që janërën bureki, po na merë frima, po në për dunja, në ka stërvit mirë në ka stërvit mirë si asë një harë më parë në ka stërvit po të këshmi pas Allahun në vetëi po të këshmi qenë lëbë dhe ati shka kështë ti më në thonë shka ndonë kështu a bëshë jëjë interesu më për një me? unë të këshat ditë se jëjë për një me interesu më e ditë pa të pasonë se këshat lotë po jam falë i bindën jam falë i bindën se këta poplë jo në kalonë me ndëgju, kur sësët a i qëtri shekull, shtimë që në vetë, aqë pëndokës e si ka menta ti, dërisa na piskatim me zo, dërisa na piskatim me zo, qëka është bre kizo, pasë herë në ditë e shtu, prej neve më ndëgjotë kjo, herët ashtë që thomullë, qëka keshë ndodhë, në pasë qemë rrugën e Allahutë, dërisa në në slupçanë, hesin në slupçanë, ndëgjojmë të ligëratat mëzëta ndëgjojmë të ligëratat burimore të kurani kërimit edhe unë jam i bindon se gjamija është e marru me para 400-500 vitëve kjo gjami është shëndru, është dërtu kjo në tërët e gjashtën, po ajo e qetra para 500 vitëve me këtë metod islami nuk ashtë sjedhuk të burimis asë një herë haqtës, hëgjallarës ka pas haqtës, haqtës, pare zërë hëgjallarës ka pas se raz Qa ushi, qa ush, dhe të askarë shkaj, dhësht, qa është di? A e dhe dërë dhë me fletë se sa ati mën, që që ati i ben trubës me zonë gjumi, që sa banë gjash i ben muqu, edhe a i mbate për nuk din përgjohë. A i di pra, atomi në gjash bërë barë, dhe që se shkoj, heke moske nëjë se ka përtaj problemi, a i a që di? Kurse dë qeri i din dë punë qera? A ma dhe një senda është katastrofë? Ka një hardë dëset kërë tjenë ketë askartë razvëdnike atë e poshtë. <tient> Se e kamihara dhe qëtëra përndon, askartë ketë razvëdnike heqë kërë gjotë e poshtë, a i hoxja pa, ka gjemë më naltë me një vend, pëqina vesarit e për pjetë, edhe ati po jetë një vakum një zbrassin, një zbrassin e polin nga kjo të në shkasa hoxja, ajo që e thamë javën që i kaloj, shkasa hoxja, në ta rrasë. E sa, kështë nëra, përgjë, Kësë në në kje punë, po, thë. Pallana ka rrasë. A i qëtë ishka tha, i qëtëri, javë në kalumë, ka tha. Lëbë ja ka, ka, ka bërë hoqëja. Të me thonë gjemotën një sa atë, mas në mojë e kanë pëshinë, se hoqëja ka bërë shumë lëbë. A të veshë kanë pëshinë, kanë qitë për jashtë. Ta kështo. Ta kështo. Po të këmë në të allohë gjëllë e lëbë. Lë, po të këmë në rogë të ati edhe ve Oi ju, ti na kerkan mashum se ju se dojm hiç. Na se dojm as ken get bort mashum se juve. Ju jeni partele cervin. Na sot do tishmin shtëpitet tona, aty ku i do ku duhet të jetë. Sot do tishmi. Çiç ços kish ndodh, çish dush merë. Çish dush besoje, çish dush kape. Ne do t'jeshmi aty ku duhet me qenë. Ne nuk do t'jeshmi rrugëve. Edhe jam mos e, rast edhe kër pata fëm. Keta e përfshin plani i ndihmësve mos haro para me vete ku durshë çish dursh komentoj kur dilish pijamie këta e përfshin plani i ndihmësave sigurisht ka përfshin plani i përzoncave njajtë njajtë këtë manifold manifold atje del po as herat e di ama ndajemi një popo çish kemi thonë emi ni popoll që mbas 60 viteve mbas 70 viteve them hë po po efendia jon patron mara ah në shtipë e shofi me si a halet e fenia, fenia i kësa i kërsia a, a, a ju kështë pas tonë plejshve tonë ka me arë në heqimet me jilin balë kështu kështë pas tonë plejshve plejsh të tonë kështë pas qirë atële në se fenien kështu e kështë pas qirë po thetë hoxha ka me arë në heqimet me papë me jilin balë kejtë plejsh të tonë kështë pas kujtu se a i për nishit e ka atë jilin Kështu këtë lejë njeri lindë dhe lindë hazër me illi, jo, në ka pocë. Me burëm pi për ma. Jo, në ka pocë me burëm pi për ma. Do jo. me thonë, me hek me një. Ka marë një hqimet. E shkab në të arva hqimet i me illi, e të në ka hi neve mund më disë. Mund më disë. Mund tira, mund më disë. Lejë që në ka hi, pas për delë s'përder a ke pa aferi s'përder a të hajt, hajt sa shqiptar sa shqiptar ka shkollum që përgjithëm na modern intelektual sa shqiptar janë shkollum me mi janë qindra mi janë që ka me po ajde urna ku i ke ku i ke ajde urna ku i ke a ka përgjizje na po i kisim ato jo juve që jeni në gjami na po i kisim ato që i në intelektuar, që ka i shkullu? Magistrë, i qka i magistrë, i kimisë, e ke djetë Allahun? Kë i fizikët, Allahun e ke djetë, e i shërbena ti, matematikën, e ke vun shërbimin e fastone, e ke vun, e ke i slamizu, e ke vun shërbimin ton, e ke vun shërbim? Jo, Allah. O, doktor, medicinën që e ke së dhju, e ke vun shërbim? E ke vun shërbimin e Allahu të këndhjallu? Jo, Allah po më zdalë dhe një e mështasht, a halat me ata lajna, kësi kanin umërt ma, e Gjermanët prapët, a thënë prapëhatët, Gjermanët e kanë shkensën në shërbimin e zotit, këte Gjermanët që janë modern, e kanë shkensën në shërbimin e zotit, e prapët kanëzojtën Gjermani e egziston, o ju intelektualet shqiptarë, Në Gjermani ekziston spitale, jo spital, spitalen e emrin Josef Krankenhaus. Josef Krankenhaus, spitali i Jozefit, i sheh spitali fatar, në spital vend popi me të pa fikë e halët, vend prifti zakonisht jo këtu, zakonisht me vizituave me spit mos pokundon në një santë elbet këtu, mos kini mungesë këtu e mirë, shu, pra. për mirë vladë i Amidazën ti që i për dënë në Evropë që i se më përshkojnë për e fejës kur qëkojnë shagje kur qëkojnë shagje në Stavan me në gjendë me në gjen, prifti me të vizitu të qadra a i ka arë me në vizitu të kampin tironë prifti italian kampin e kosoharve 100% musliman me gra me cul, me bura, me fmi me pleç, me kejt atë nja kryshter veç prifti për Italie që i dinë shqip patër me fëllë Njërë ka hapë shkollën filore dhe të mesme në kamë të mrena, në kamë të përqendrimit të përkoshem, edhe ajë gjennëve tonë të të të nëshkunë me qunjë një ilmihal edhe një fletush përnat kamë, i përzunja i tha, ju s'kemi punë këtu, o doshërë, po ku më neve nga dule në qërë, zotë atë shumë? Kur na atë shpejt u banë në qërëve nga më të me pas drejta nga nështonë mi thonë mi, thon, mi, thon, mi funë. Kur prifti talianu bo ma jafrëm, o ju intelektual shqiptar, o ju që e keni min Hasan e Husein e Recep e Hisni e Beqir e Salim, o ju të humbër, o ju që i keni humbë dhe humbët mas juve qërë, ju humbët mas juve qërë, këtanë ju Allahu, ju e keni botë juvën. Ju veç thuri popëlit ju Po, Zotë e egzistone dhe duhet avuruar ata Svjedimet në i bojm E hombët, e hombët Hombët vërt E dhe e hombët popëlin E hombët Ja falet ju popëlin qerve Me një cokollat edhe me një kreq Mësmenalon ne dhe me thol pjalën ton Ju maru dhjem në kampin e stënkov Si të në shkop I than dhjemve ton Që i avan një fletush Këtila në ta shkruun Bismillahirrahmanirrahim ne jam musliman eden kthi kushte te të Këto shkume, fëtë tonë, që duhet te jetojim te pastër kush qe te ushton tonje qe me pregadit duhet lahemi duhet pastrohemi na kur skemi uj duhet marrim te mum ne duhet jetojim te pastër eden kam tranithoj eden kam pastron aq sa kam mundi si. po muebete ato gjem tu cuun i, i romin jem ta taon preatise a natasha kshu sa la thon ne apurin te past na allahin tas qe me pun kto si qesh si nje thash dhe më pas nëna Allahun e pënjërmshmi, ditën e Bajramit apo kur i kemi katin e mirë, kravatën e mirë, edhe baklavën e mirë, kur do e arrij. Kur si kemi këto? Kur si kemi këto? O vllau jam. Ka pasni shoci Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka pasni në Abu Selama. Ai tha, me datat më të vërza të kontratës me Muhammed Mustafa me Sujilin. 3 vite me radhë në Mekka Kanë morë qëndrim qafirat Mos më ju shitë muslimanve dhe mos më blepitive Mos më ju dhonë gra dhe mos më morë prejative Mos më ju dhonë pazarat Mos më ju falë Mos më lipoha dhe mos më morë u ha prejative Kjo ka zga 3 vite Le kontrata letër ishte e varë me në qabe Ka fa në Bu Salamat Dere ati arriti puna Dere ati shkoj puna larkë sa qininat Dojna unë në shkratin me dherë një uj Me prishnjab deth në izojmë Fa e ndjeva nga uj, nga urina, ingurina, nga urina ime Në përshpëritje lëkura E ula dorën e kapa ta Edhe e qovan shpi gruja jeme E lajtja ta e zeu pak edhe hangrën me cullt Ishte ajo në likur e në hajvanit që kish ngur para mujve Këta e zin ato hangrën Por nuk diskutun ato ashe Allah u këtu shtja jo Nuk thane ato e ku, ku ashe Allah e me animu Se ne dhe di shka më dokon, se për na dokon, se na duhet me nejt bashkë jemi të krijumë për kam kreqë, e di kanë na duhet me veçka, na thotë, po, ju veç rënë, se na ja lujmë të alenë, ashtë i për juke. Ashtu mu të më dokon, se na i kemi fitu bingët. Na i kemi fitu bingët, se na duhet me i pas dur të lime të lame me sapon miskë, të fërkon mirë, se qërë të ato, ato qërë për shka, e na po duhet me bërë di shka. Po ne kontestojm tonë a pe doim Allahu na s'pedojm kur tjet di le doim kur tjet vran për shka me, naubone, me na u bonë vran na na ban me na u bon vran neve na duat namak fron me pas jo na ne musliman na duat na se kemi qendasi hare te besimit islam se kan qend gjithmonë i tha joni rasulullah sallallahu alajhi wa sallam sa ya ja rasulullah ya ja muhammed kana kish kanu islam sa ya ja muhammed kam entara sinta tajal fa me panu fa antome sa kam interesim gjarë në obonës i manë si me inë të aborin tamë. I tharë rësullarë, së të selam, pregadit ju varëfërijës, kështu i tha. Pa po unë përdu me qenë gjenë netë me tje, aj, jamaj t'i pak më një onë qëtërtas, të e të emramja, të pika e fundit, sa përdu me qenë gjenë netë me tje, sa përgadit ju varëfërijës, se me muhe, me muhe, ka tharë rësullarë, së të selam, dush me qeni durush Me muë dush me i 7.3 harën lufta A i 7.3 lufta i zhvilloj Në 28 mori a i 5 vetë Durin 3.6 i banën sahabët A sahabët shokte ati I të në 7.3 numërin i kanë organizu ato 7.3 harën lufta Sa pregatit që varëfërijës Dë me thonë ti dush me dhonë pasunia ati Dush me dhonë gjemët ati Dush me dhonë vajzët ati Dush me dhonë pasurin të onda ati Dush me dhonë vetë vetër ati Ndash. A përdo me qenë me muë Sa pregatit që varëfërij اللهم القرآن الكريم كفا الزامرة يندي زامرة يندي كفا ونفسي ونفسي ونفسيها فبيضي مع تأبش مع تشفيرت مع تزامرة كم درطون سنزامرة عن درطين يا الله فألهمها فجورها وتقواها كامين سفيروت ميرن واتكيش النتائم عندها فقد أفلح من ذكاها اللهم يعي ka pështu drejtë për drejtë i aji që arritja zemër të vetën me pastru, me jetu të pastër, me jetu i pastër, me jetu i pastër, në do me thonë, në atë kuptimin që po jetu i tash do të pastër, pse bre po e pi atra ki i tha, po po e pi i tha, po barëm kërkuj së po i mendoj keqën, po e pi i tha, po barëm kërkuj së po i mendoj keqën, që që të ashti, që që sa ka arrit me dipki, e që ti onë nuk i thom intelektual këti hala me harët kisha me i thonë me shoktërrat in, intelektual kisë mundët me qenë intelektual se edhe intelektuale dhe rakijisë mundët po kisë ka mujtë me etu se para se ti bajkeqë qërves ban me i bokeqë vatë vatë vatë kje e ka hëllmu vatë vatë në të i bokeqë e rëpër po me polafdrosë e qërves po ju bajkeqë po kja qërta ma shumë se vatë vatë vatë vatë vatë Ti kurke, ti zmanë me mdojës muë me shumë se vetë vetën. Ti dujsh me dasë vetën. Ti dujsh me shpëtu vetën nga keqja. Për i smundjeve, si ka në rizme qera, dujsh me shpëtu vetën. Pasaj muë me më gjilu. Ti e ke midë vetën. Po une për e pi, po qerve, barëm së për ju me mdoj keqë. Allah, Allah. Sa i menqor. Sa talenti madh ki. Edhe ki haron, nuk ka që di që ki ka uniformë dëveshën. Uniformën, tëllë uniformë. Uniformë se po uveshe me uniform të i gjenetit, mos si t'ishe musliman e kam pjollet, si t'kishe betim, ajo është uniforma e garancës hyrjes në gjenet. Qështu e ka emnin? Se kam maru këta kështu e ka emnin? Uniforma e garancës që shtim gjenet. E tahti, jo, unë e kanë vesh, Tahtak, ja, e kanë vesh uniformën e garancës për në gjenet, e du me zekë me ta. Ta ma dhe në shishë e rakime vetë. <laughs> se t'hajtë t'ash, urnët t'ash oj dorë, urdhëta, shajte, kusë përskë e gërën, shka kjo punë qëtu? Shka kjo punë qëtu? Së mundet? Në kështëra gjëndet, mo, kjo është hëndje, kështu pra unë e isëm gjallit, tonë, tim këtë rast me durët e tua, e ke hëndë dhe dvetën, edhe prej ti e shumë pak pritët, shumë pak pritët e ke hëndë dhe dvetën. Kjo është sukur a i njeri, i cili ka ndërtu një shpite bukur, po duke e ndërtu shpijen nga minoj shto që pun ai që i ja ndërtoj shpijen nga la minët mrenda ai kur hini me shmija dit i eksplodun ato pra. a hini shpitrekja ti ke hini uniformën e cilat tim gjendetme të vitesh me të të e kejt votën e akiz me veti të adi është ti je i mineratëm ti me vdekjen tonë eksplodun për gjithmonë masmo s'ka prejtie s'ka prejtie a zhodush me qeni pasër Allahu ka bë be në zemrën, në shpirtin e pasër, ka thonë, po bëj be, se unë e, e kam ngrita ta dhe kam kryu pasër, po bëj be në madhni në time që e kam kryu pasër, edhe po thonë, ka dë atleha, men zekaha, ka shpëtu aj që e mbajtit pasër. Po a kështu drejt, ka shpëtu aj që e vazhdoj pasër, jo aj që e mdoti, aj stashtuaj, aj që e mbajt, aj që që ven vazhdim. Kurse zemrë atë qëtër, në orën qëtër, ashka volumetin, fi baharin, lëdzi, Më u gjumë më më të ukihi Më u gjumë më të ukihi sahab Pasha e zemër Si njani e vogën E cila ka ngell në detin Natën e vishtës me mjegull dhe dalga dhe val Të ashpra të detit Qisht të lojitët ajo në ta Ashtu ka ngell zemër e ndotër me haram Në ketë vërdallën e kësaj bote Ajo me ndonë të ashtë nudhe Ashtë nudhe, po qëfarune? duke me ndu se do të gjej brek deti një herë orë në vlodhë jam i dashër e bisedojnë pra këtë kët, qështë kët një minuta di në deti me val me frim të ashë për me njegu val mbi val është interesu me dal brek deti kjo a një e voglë me njëri a ke shpresat? se del? del kjo? pra këtu janë shpresat mat vogla se minimale ti jesh prasa te humbora qe stuaj ajnjeri i cili mendon se do te del ne bregdet me goten e alkoolit aj cili mendon se del ne bregdet me blerjen e zemrave dhe shpirtave te cerve aj men, aj qe mendon se del ne bregdet duke bën ja haram apo ne permet rishfetit apo ne permet aty korrupsionit te viti cilas i hasi njohur te njerve te njerve Nëpërmjet traditë dhe rremës, nëpërmjet dingjeve të afata të kota, që masative dingjeve nuk ka kali, nuk ka meqor, nuk ka me shif, ka me lut, nuk ka me hanger, kështu janë ato vemra. Unazë, më me qëm, të gjithë kemi më pagu, po më qen shumë këto. Më me qëm, as defekt, një pik gaz në burrën e tom li dash të sa dush, një pik gaz në burrën e mjaltit dash sa dush, s'duhet ni burre, një, një pik gaz mjalt dash sa dush, a duhet me dorë. Në fjalë kemi shumë pika të gazit. Ne ne sigurisht duhet me ndërtu, këtë histori e tira, histori Ndokot, më ndërtu kush içi, e bletë se thë, thë, ndërton historinë e re. Nduket, më duket më i vogël unë jam për intelektualën popullën tonë, më duket, më duket ta leve po duhet me ndërtu sandë kim, e bletë se historia e tre tonës, më ndej se koha këtu ka ardh se ndokën prej sandëkëve që na i kanë përmisë qërë për ditë na u ka praptu mjollëti në shpinë edhe në barkë dit, në mjolt, të ditë na u ka ndosë prapë endin e ka mjollë a i prapë ashtë ati pra, a i prapë ashtë ati na nuk thëmë na u ka dorë mjollëti për pake për shumë po thëmë a i ashtë ati po na i kanë praptu qërë e na i kanë plunosë me dishka tjetër që i sponale me hongër e ta shlesem lejoni për fundë me thonë se, Nai derdhën prej sandëkët. Nai shkoj në alti. Shkoj në alti unë. Unë se vish ka kamë. Me shni punja mi i bindom. Sandëkja është aty. I praftu. Sandëkja është aty, i praftu ma ti. Edhe po e mbyli e po tham. Çelni sytë mirë. Se natë sa ndër dhot hi në çerc çera çera se anë me tu. Çelni sytë mirë. Se natë sandëk Shpejt e shpejt, jo mizat e bletës, qëra mizat të tim vetu. Qëto mizat qëra, nëse nuk gutët bletës me himrenda, grenzat kanë me him. Dalun i madh, ash mes bletës edhe në grenzës. Nëse nuk shpejtojnë me him mizat e bletës prapën ta, grenzat e okupunat sa nukin tonë. Aja shati hapën, me krije të poshtë i prapëtumë, u dhënemi ju të ndershëm të gjithë edhe me nënvizome këta, bini masë bane vepër, edhe kujtonu mirë, sirëni mizat qera të bletës me, me, me shkat duri sirëni, këta jam të sandëki, se sandëki ashioni. A ashioni. Edhe në këtë ragë në sajnushët, a i ka me ndërtu atë fërë përgache, atë fërë përgache pejtë të të nëzdelë, me sëlmu në ardhëmëri në tonë të afrën në të lorë. Allah unë gjëlle gjëlelu e lusë mi në, që të me ndihmon me hinë sandës prapë, Allahu ne lut, më naçet vëmë të vëdijshëm edhe ti thojmë atij me Zot, pa u rënë prej kurkuj, se na tot yemi. Na tot yemi, edhe inshallah rrafshin prej skemës njerzit të cilët e hapin gojën edhe mbushin plot kur ta kurthojnë. Ju të Allahut largon prej tu se ne me ju vë skemi punë, edhe s kemi punë me Allahin e ju. Kështu po thoin do as me juve s kemi punë. Asma Allahin e Jugët s'kemi punë. Pra, aish ka s'ka punë me neve. Edhe aish ka s'ka punë me Allahin tonë, aish s'ash i juni. Aish s'ash i juni. A i kuj ashtë në nuk e dim. A i nuk e dim. Po një gjojë mësumë, pramë tre, i kuj mundësh me qenë. Pramë. Një gjojë mësumë, pramë, i kuj mundësh me qenë. Pramë qitetin gjithzin të Libanit të Jugët, e lishu në ushtria Libanese, ata e shkun në Israel ato se ishin Libanez që i shërbeshin jahudive. E lëshun, dhe me thonë u liru qiteti e ka morë Libonit, se ata e kanë pas pjesa e ushtrijës Libonit e cila i shërbën të jahudive. E pa, që shamë kje put? Mësë abet? Mësë abet? Kur më nëshmi basë qërëhere, ne kësham një këdistë ka lëmësit tonë E mosh min ikra bhori për hajewan të. Mëdi zkallam mochi. Skao vë në të e gallam mochi, kallam mochi ha. Ski mi il bhori të yata. Për të joi nshmi për bhori mi uchi të hajewan vë në aqshom. Lillahi l-fatiha.